Egun gilean egi bahen? Bai, egunon. Zuzira, itxasuko autetxi, baina nire Euskararen delegatua, eta zurekin berezikia ipatu behartugu, atzo a, aurkeztu zinuten a, Europako kontsiluko sartabereze hori, sartabereze hori, zeh da susen. Europako sexta hori beraz denek ezagutu dute Eurokarta Estatueri bideratu zena eta Frantziak ez dueena bortsaz begetsi. E, Europako sexta guk proposatzen duguna da deklinazione bat gehien bat kolektivitate eri edo egiko etxeeri bideratua dena. Hori e, ditaike beraz ideia Eiko etxebako txak bere hizkuntza politika plantan sartzeko ereuaa pixka bat finkatzen du eta beraz badira behogeita beeraatzi xedapen gutienez ez hogeita ama bost be Eta izki aktu, egikoetxe bakotxak bat duaskatazuna bere autoak egiteko, bere ahalen eta neuhien arabera. Eta pixka bat horrek ofizializatzen du uh, autopolitiko bat izkontzari begira. Janduz, edapen, pixka eta argiago izaiteko jendearen buruetan, zer dira adibidez neuhi konkretu batzuk edo zein dira ahloak? sedapen edo opzione gaiten arginuke azkenean biziki horokorrak dira uh, sartak berrak zazpi gai desberdin lan ditu ohtan bada justizia, bada administrazionea, soziala ere bada bada dira bom, zazpi gai horokor eta uh, jakin behar da sedapen bako biziki orlookora elitztzen dela ere azkenean a, a, debekuak debekatzeko elburua du sarta horrekek beraz a, aski orkorrak geitztzen da eta horurtako guk landuko dugu dokumentu geigaarri bat lanrena bat bezala eta Ha xedapen bakotxaren gibelean nola aplikatzen hal adibideak emaiteko uh, adibide bat urokoja emanen dute, uh, galde egiteemain badute uh, egiko geletan aajra euskaraz egite adibidez, Biziki orokoja da eta... Oh, adibide praktikoak emaiteko gehiago izaiten alda adibidez uh, saherako uh, planua euskaratzea, izaiten alda aurkezpenak badirelarik norobait uh, itzulpenak egiteko bideratzea, izaiten dira mila ekintzatipi baina ekintzatipi horiek guziak ez tira emanak hori da asmatzea eta guk lanbat jadanek hasia dugu baina gero egiko betxe bakotxak beharko du uh, bere lana eraman Baxnean bere aalen arabera eta bere autuen arabera. Justukizuek uh, autua lan duzue, itxasuko uh, kontsa hiluan uh, hori, baina autu egin duzue beste egiekin uh, batera uh, lantzeko hau eta zabaltzeko, hainbatek uh, izan diten beraz uh, Sachta hori ekin lan eginean dutenak, sendako autu hori? Bai, geheran uh, gu taldean uh, lan egiten uh, ursatu egira guk ere ola lan duginuen kampaina denboran eta gerostik ere egin dugu berezko azaukulako azkenean uh, taldean uh, aritzea uh, indar gehiago bada uxunago joa parada paradaba ola bakarrik egia da duela zonbait dela bete izenpetu aukaiten arginuela baina interes gehiago badu, indar gehiago badu kolektiboan aritzeak batez ere uh, informazioa edatzen delako, Uh, elgar laguntzen aldugulako behar bada aintzinatuak diren erriek haulagoak laguntzen aldituztenako eta elgar sustengatzen gatzen aldugulako adibideak emanez ezker eskuin eta kompetentziak uh, elgarrekin partikatuz alhanola uh, ebaluak eta bat bada errigulak egiten dena hori talde motore batek egin lezake errigu zientzat Ara, adibide ekipi bat emaiteko hori adibide bat editaike Balin bada iz, laguntza teknikoa ere behag dena, behag bada denek uh, laguntza tekniko hori mutualizatzen argi nuke. Las neugtuko da egi bako txak, hain zinera eramaiten dituen ez, neugioiak zinez. Uh, ga, um, atzo, uh, Euskal Konfederazioarekin aurkeztu zuzue sahtau, beraz, elkaj lan hogekin, zer gizanen orain. Gure ekutegia idealean, gero jakin behar da askimugatu agirela orain goe gorarekin, idealean uda astapena intzin nahi ginuke zasiagira jadanik egien itzulia egiten, gomita zabaltzen dugu Euskal jetietatik batez ere, beste dozoine egi interesatu balinbada problemari gabe gure gana egiteko, aurkezpena egiteko presgira. Uda intzin bildu motibatoa diren erri hori guziak. Elgarrekin lan bat eraman, Uda finitzean Europako Kontseiluari aukesteko lan hori. Bai eztatua balinbada erriko kontseilu guzietan Bai eztatzeko uh, udazkenean. Eta abendua urbiltzean izen pedura ofizial bat egiteko, ekitaldi bat egiteko, erriko etxe guziekin eta Europako Kontseiluko teknikari edo ordezkari handibalitaike egietan kixka bat inzinanamenmenduak emaiteko, baina beste alde emaiten du ofizialtasun bat ere ez Europako Kontseiluaak ezagutuko luke hemen euskara, badda ikusgaagititasun edo ofizialtasun jonka bat ere. Bai hori da, hori da. Uh, auto politiko bat da hainbatan uh, euskarri emaitenzaio indag bat, jakin behar da delala aski izanen, beharko da ere energia initz eman tresna bat da tresna bat da ez du uste bakaga den, Baan hori uh, lantzenen ensatu dira eta helburua dittaike ahalu e zain batik uh, tresna hortan energia maitea,helgagekin erakusgargiitasuna au gaiteko hegar laguntzeko eta emeki emeki zenako ez bakotsago been gaimenduak ainzinatua rau, bad egoari ere ateki eta emeki emeki naturalizatzeko geroota gehiago euskara. Egiak aipatu dituko, baina nire hori izinpatsan aluke, bere ez ere, poloak eta e, zendako autu hori ez elkargotik e, abiatzeko eta egi engantatik abiatzeko? Egi ajan, uh, gu, gure neugian ari gira, beraz gure uh, lehen autua edo sinplena zean egietan lantzea eta um, elkarkoan Fiteo hartu gira, naiz borondatea izan uh, gauzak aski luzeak zirela masina aski luzea da, uh, bidean ez gauzak. Ideia ditaik lehenik egietatik partitzea, eta gero interesa ertzen balin bada, behar bada egielkarguak ere uh, zendakoaz, izenpetu egun batez. Momentuz lotura badugu, informazioa banatua da, Uh, Baina uh, gehiagoko horik ez dugu egin uh, behar behar horiek ondoko goizbehi batean gomitat zehalko dituzue eta eta horiekin uh, ubekiago zehazkiagoa ipatzen den, Dena Den aden kompetentzia uh, parte bat erri elkarkoak du, bat ez ere izkuntza politikan, erriko etxak laguntzeko, beraz uh, bide hori, zubilan hori uh, bai alabai iramana izanen da. Eta egiak, egiak deia urkezpen matzuk egin dizkiezue, interesa adierazten dute? Bai, bat ditugu goitamak bat egi adanek ikusi ditugunak, polozon baitetan ere izan gira, eh, beraz, Jakimerdalan hori banatutugula Euskal Konfederazioa eta gure itxasuko lan taldearen artean. Eh, interesa erakutsi dute, gero galderak bat guk ere ez ditugu erantzun guzi-guziak behar bat horaino, Uh, batzu erantzun batzu badirelako asmatu beharrak uh, ergi guztian artean baina interesa bada interesa bada eta isena kezu tut oino shalazenal baina baditus burugibelean izena initz izan basena waren izana uh, la eta uste dut epe askimotzean uh, emaitza politika ikusten alditeikela Iperge Euskal egi uh, guzian beraz egietan, hainbat uh, uxatxe Euskararen alde maiteko parada, emanen luke beraz uh, sechta hogek. Mil eskajak, ilan esker.